Несамовита земля – коротке слово з довгими наслідками. Слово «сель» має арабське походження і дослівно перекладається як «бурхливий потік». І справді, це явище є грязьовим або грязекам'яним потоком. Його найважливіші компоненти – уламки гірських порід і вода, яку найчастіше дають щедрі дощі та зливи. Селеві маси надзвичайно рухливі, маневрені і дуже потужні. Здатність спритно долати величезні відстані в умовах гірського рельєфу, їм дає вода. Особлива руйнівна сила селів пов'язана з тим, що часто на грязокам'яні потоки перетворюються тихі та нешкідливі на вигляд скупчення кам'яних брил. Зазвичай вони залягають у вигляді плаща, так звані кам'яні моря, або смуг, що рухаються вниз схилом, так звані кам'яні річки. З одного боку сель є швидкоплинним процесом, з іншого – надзвичайно грізним. Потік, що складається із суміші води, грязюки та каміння, часто мчить униз руслом річки, повторюючи всі його вигини, дорогою вивертаючи дерева, зриваючи мости, руйнуючи греблі, обвалюючи схили долин, знищуючи посіви. Перебуваючи поблизу селевого потоку, можна відчувати здригання землі, запах сірчистого газу і чути сильний шум, подібний до гуркоту каменедробарки. дробарки. Небезпека селів полягає не лише в їхній руйнівній силі, а й у несподіваності появи. Через велику швидкість час їхнього виникнення в горах до виходу в передгір'я іноді обчислюється хвилинами. Селі виникають у гімалаях. Кордильярах, Андах, на Кавказі, в Альпах, Карпатах та інших гірських районах земної кулі. На Кавказі вони найчастіше відбуваються через інтенсивні дощі. А ось у Заєлійському Алатау великі селеві потоки, що раз у раз спостерігалися, були спричинені проривом озер. Зародившись високо в горах, сель починає стрімкий хід дном річкового русла або гірської ущелини. Захоплюючи дедалі нові маси кам'яних уламків, він стає настільки сильним і потужним, що легко пересуває дорогою великі брили і котить валуни за з будиночок. Чи знаєте ви, що наскільки різноманітні гори, настільки ж різноманітні й селеві потоки, які відрізняються частотою проходження, складом та об'ємом несеного матеріалу? Вирішальною обставиною тут є не так висота гір. Як крутизна їхніх схилів або, як кажуть, енергія рельєфу. Сель атакує Алмати. Кілька разів грізні сили природи штурмували колишню столицю Казахстану Алмати. В притул до міста підібралися снігові вершини, які височіють над його вулицями, погрожуючи селями, обвалами і лавинами. 1921 року жахливий сель, що звалився на спляче місто, пройшов його з краю в край. Причиною грязекам'яного потоку стали сильні дощі. Волога скупчувалася в басейні річки Мала Алматинка. Сама по собі вона не могла завдати серйозної шкоди. Проте, змішавшись із грязюкою, обібравши в себе каміння, валуни і стовбури викорчуваних дерев, вона перетворилася на величезний селевий потік, який трощив усе на своєму шляху. Небезпека повторення катастрофи змусила людей шукати способів приборкування природної стегії. У вчених виникла ідея перекрити шлях селевому потоку штучно створеною греблею. Наприкінці 1966 року за допомогою спрямованих вибухів на дно урочища Медео поклали – 2,5 мільйона тонн каменю. Так виникла гребля, що перекрила долину річки Мала Алматинка. І наступний сель не змусив себе довго чекати. У липні 1973 року гідрологічні пости повідомили про можливість виникнення чергового потужного потоку. 15 липня о 18:45 за місцевим часом озеро льодовика Туюксу роздулося і одразу обпало. Пролунав схожий на хрипке зітхання звук, який умить переріз у зловісний гуркіт. Передбачений, але завжди раптовий, сель рвонув униз. Незабаром на греблю ринув удар надзвичайної сили. Рівень озера почав нестримно підніматися. Важко уявити, що могло б статися, якби грязекам'яний потік зніс перешкоду і накотився на Алмати з майже двокілометрової висоти. Проте цього разу селю не судилося пробігтися міськими вулицями. Задум учених спрацював. Під час проходження селевого потоку 1973 року місто спокійно спало. Про сель повідомили тільки вранці, мабуть, щоб не спричинити паніки. Потім були ще два тижні тривожних днів, але гребля і люди, які цілодобово працювали на ній, вистояли. Чи знаєте ви? Чосель 1921 року знищив верхню частину міста Алмати. Стерши з лиця землі – прекрасні сади, затишні будинки і навіть родючий шар ґрунту, залишивши після себе лише яри та вимоїни, засипані різноманітним камінням. Земля, що зсувається Тривалі дощі – недивина для багатьох районів землі. Іноді вони є причиною сувів ґрунту. Для їх утворення вода повинна просочитися крізь ґрунт, наситити водопроникні породи і досягти водотривких пластів. Якщо вони складаються з глини, волога розм'якшує їх, роблячи менш міцними. У результаті сили щеплення слабшають і великі ділянки гірських порід переміщуються. Це і є суви. Запустити в дію пускові механізми зсуву здатні підземні поштовхи та будівництва, що проводяться без урахування місцевих умов. Більшість найпотужніших сповзань, тією чи іншою мірою, були зумовлені видаленням підошви або основи зсувної маси. Унаслідок цього породи, що складають схил, опинилися ніби в підвішеному стані. Ще одна складова спускового механізму це вода, яка стає своєрідним мастилом. Дані про зсуви відомі з прадавніх часів. Вважають, що найбільшим за кількістю гірських порід 50 мільярдів тонн, об'ємом близько 20 кубічних кілометрів, був зсув, який стався на початку нашої ери в долині річки Саїд-Мар-Рех на півдні Ірану. Ця величезна маса зірвалася з висоти 900 метрів. Гора Кабірбух перетнула долину річки і перевалила через хребет за вишки пів кілометра, нижча чи все на своєму шляху. Зув зупинився за 17 кілометрів від місця виникнення. При цьому через перекриття річки утворилося озеро завдовжки 65 км і завглибшки 180 метрів. Нині воно вже не існує. Водоймище витекло крізь ущелину, прорізану текучими водами втовщі з зубної загати. Оскільки це сталося в далекому минулому, говорити про завдані збитки важко, але якби така катастрофа трапилася зараз у густонаселеному районі, наслідки були б страхітливими. У давньоруських літописах збереглися згадки про грандіозні зсули на берегах річок, як, наприклад, про катастрофічний зсув на початку 15 століття біля Нижнього Новгорода. Обповзла гора зверху над Слободою – і засипала в слободі 150 дворів із людьми та з усякою худобиною. Чи знаєте ви, що зсувні маси можуть складатися з розрідженої глини, уламкового матеріалу і великих шматків гірської породи? Дуже різноманітними можуть бути структура і місце їх прояву. Це залежить від причини, що зумовлює рух зсуву. Зсув проти гейзерів На східному узбережжі півострова Камчатка розташований кроноцький біосферний заповідник. Тут, на притоці річки Шумної, лежить всесвітньо відома долина гейзерів. Її гейзери – термальні й мінеральні джерела, грязьові котли і каскади невеликих водоспадів – є унікальною природною пам'яткою. Лише на 6-кілометровому відрізку долини гейзерів налічується 40 великих природних фонтанів а також десятки невеликих і зовсім маленьких джерел і парогазових струменів. Проте описана вища картина існувала до періоду, що передував 3 червня 2007 року. Цього дня розігралася стихія. З найближчого схилу зійшов потужний сув. Він утворився у верхів'ях струмка водоспадного. Порода, що обвалилася, зійшла вниз його руслом, досягла річки Гейзерної – і пройшла далі вниз каньйоном гейзерної аж до її впадання в річку Шумну. Загальна довжина зсуву становила близько 2 км, а об'єм декілька мільйонів кубічних метрів. Це грязекам'яне місово буквально завалило дев'ять гейзерів, серед них первісток, потрійний, цукровий. Понад десять інших природних фонтанів затопили загадне озеро що утворилося у верхній частині долини. Під завалом опинилися 30-метрові базальтові скелі – ворота в долину гейзерів, знайомі багатьом за фільмом «Земля Саннікова». Загинули всі джерела і термальні майданчики вздовж струмка водоспадного. Сам струмок також перестав існувати. Місцевість залишили ведмеді й птахи, які перекочували у безпечніші райони заповідника. Учені вважають – що з часом долина відновить частину своїх природних чудес. До того ж, її верхня частина з 19 гейзерами, серед них велетень і подвійний, залишилася незайманою. Зсуб спровокував невеликий землетрус. У всьому процесі важливу роль відіграв механізм прогрівання пари. Як вважають фахівці, грязокам'яна маса пройшла в тому місці, де триває активний процес перетворення скельних порід на глину. Чи знаєте ви, що долина гейзерів на Камчатці була відкрита в березні 1941 року? Її випадково виявила геолог Тетяна Устинова, яка рухалася від берега океану річкою Шумною. Спочатку вона побачила гаряче джерело, яке викинуло вгору 10-метровий струмінь окропу. Пізніше джерело було назване Первістком. Наступ на місто Інків. Великим центром стародавньої цивілізації в Південній Америці була імперія Інків. Свою державу вони називали Тауан Тинсую, що означає чотири сторони світу або чотири чверті. Її столицею було місто Куско. За інкським переказом, воно було засноване першим інкою – сином Сонця і Місяця. Місто розташоване на висоті 3399 метрів над рівнем моря. Його назва в перекладі означає «пуб землі», тобто центр світу. Про могутність цивілізації інків свідчать масивні стіни, складені з майстерно підігнаних один до одного каменів. За 120 кілометрів на північний захід від Куско на висоті 2400-2500 метрів стоїть кам'яне місто Мачу-Пікчу. У перекладі – Стара вершина. Воно знайшло прихисток на краю глибокої прірви над долиною річки Сонця – Урубамби. У місті близько 200 споруд. Переважно це храми, будинки і фортечні стіни. Між ними, як у лабіринті, звиваються вузькі вулички і сходи. Нині Мачу-Пікчу є найважливішою пам'яткою, яку щороку відвідують тисячі туристів. Проте через сильні дощі тут дедалі частіше спостерігаються повені та суви. Вони небезпечні і для старих будівель, і для численних відвідувачів чудової пам'ятки культури. Так у січні 2010 року Внаслідок чергового катаклізму в районі Мачу-Пікчу десятки людей діслали поранення і понад дві тисячі залишилися відрізаними від зовнішнього світу. Перуванський уряд оголосив у регіоні надзвичайний стан. Оскільки транспортне сполучення з Мачу-Пікчу було перерване, евакуацію проводили за допомогою вертольотів. Міністр туризму заявив, що причиною стихійного лиха стала аномальна погода – що встановилася в регіоні 2010 року. 1981 року Мачу-Пікчу було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а в липні 2007 року воно увійшло до списку семи нових чудес світу, вибраних шляхом голосування, у якому взяли участь понад 90 мільйонів жителів планети. Чи знаєте ви, що у результаті частих злив і пов'язаних із ними зсувів Існує реальна загроза, що Мачу-Пікчу сповзе з плато. Гори ж бурляють каміння. Під час руйнівних зсувів часто спостерігається вільне падіння уламків гірських порід. Каменепади або обвали. Вони здатні з величезною швидкістю переміщуватися на значній відстані. Каменепади часто бувають у швейцарських Альпах. У деяких селах, розташованих у найглибших долинах, від каменепадів тривалий час не було жодного порятунку. 1881 року колосальна кам'яна маса зірвалася з гори Платтенберг і, пролетівши понад 450 метрів, упала недалеко від села Ельм, розташованого у Східній Швейцарії. Як не дивно, цей обвал, по суті, був справою людських рук. Річ у тім, що гора Платтенберг складена сланцями, розробку яких проводили кар'єрним способом. У міру добування корисних копалин у кар'єрі утворився обрив за близько 60 метрів. Його верхня стінка не була укріплена і до 1876 року стало очевидним, що вона пересувається і може обвалитися. Незабаром у кар'єрі з'явилися великі звивисті тріщини – Протягом п'яти років вони збільшувалися і навіть поглинули невеликий струмок. До 8 вересня 1881 року ширина головної тріщини вже перевищувала 3 метри, а швидкість обвалу і шум від порід, що переміщалися, настільки посилилися, що добування сланцю було припинено. 11 вересня того ж року над кар'єром сталися два невеликі зсуви. Потім на горі ненадовго запанував спокій, після чого вся нависла сланцева маса зірвалася з оглушливим гуркотом. Вона обвалилася на дно кар'єру, а далі ринула в долину. Маса кам'яних уламків перетнула її днище, злетіла вгору протилежним бортом, відскочила від нього і попрямувала вниз, змітаючи все на своєму шляху. Промайнувши долиною Каменепад так само миттєво закінчився, як і стартував. Чи знаєте ви, що у доісторичний час величезний каменепад ринув з висоти близько 1200 метрів з гори Блек-Хок. Він складався переважно з уламків мармуру. Є припущення, що ця маса рухалася вниз зхилом як єдине ціле, майже без тертя, ковзаючи на подушці зі стиснутого повітря. Земля, що провалюється. Просідання ґрунту може відбуватися як з природних причин, так і бути наслідком людської діяльності. Воно може виникнути внаслідок розчинення гірських порід – вапняки, гіпс, кам'яна сіль, природними водами або добування корисних копалин. Прикладом наслідків розчинення солей є дві катастрофи, які сталися в США – Одна трапилася 26 березня 1879 року у Мідкаунті, штат Канзас. Через просідання ґрунту тут утворилася прірва з прямовисними стінами діаметром близько 60 метрів. По обидва її боки було виразно видно сліди возів, яким пощастило приїхати тут до обвалення. З цієї самої причини сталося нічне зникнення цілої залізничної станції Розел. Тут прірва мала глибину 20 метрів і площу 4000 квадратних кілометрів. Одразу після утворення вона заповнилася водою. У результаті від залізничної станції не залишилося навіть слідів. Просідання ґрунту в міських районах може мати катастрофічні наслідки. Так, значна частина Венеції опускається через добування води з водоносного горизонту. Нині дві третини території міста перебуває на висоті трохи більше метра над рівнем моря. На перших поверхах ніхто не живе. Все відволожилося. На додаток до всіх напастей історична Венеція часто затоплюється. Це відбувається через повені. Вони є результатом дії вітру, приливу, коливань рівня Адріатичного моря і дощів. Нині влада Венеції будує величезні рухомі греблі, які підніматимуться з води, щойно буде отримано попередження про можливий приплив. Венеція завжди забезпечувалася водою, добутою з численних водоносних горизонтів, що сформувалися в четвертинних відкладеннях. Так, із 1930 року в місті Маргера, на захід від Венеції, в породах, що підстилають лагуну, було пробурено понад 7 тисяч свердловин. Активне відпомповування знизило натиск води під материковою частиною Венеції більш ніж на 18 метрів. Чи знаєте ви, що затоплення Венеції місцеві жителі називають «аква-альта» або «висока вода»? Підступний пісок Існує маса чуток легенд і жахливих історій, пов'язаних із сипучими пісками, які не залишають своїм жертвам шансу вижити. Значна їх частина відбиває справжню небезпеку, що криється під поверхнею на перший погляд абсолютно нешкідливого піску. Природа ретельно приховує від людини такі пастки. Справа в тому, що сонце зазвичай добре підсушує верхній шар грунту, внаслідок чого на піску утворюється тверда кірка. Хоч вона й досить тонка, проте дає можливість укорінятися траві. Тому піщане болото зазвичай не викликає жодних підозр і має диво надійний і мирний вигляд. Насправді таке місце криє в собі страшну небезпеку. Підступність піщаного ґрунту доводить трагічний випадок, що стався 1692 року біля південно-східного краю острова Ямайка. Тут є зручна бухта – у яку врізається довга коса Палісейдоус. Її верхній шар просочений водою, а нижче лежить суміш піску, гравію та уламків скельної породи. У XVII столітті на цьому сипучому ґрунті було зведено Порт-Роял, який став центром піратів Карибського моря. Спокійної літньої днини 7 червня місто здригнулося від надзвичайно сильного землетрусу. За лічені хвилини вся берегова частина Порт-Рояла опинилася під водою. Учені того часу вирішили, що місто сповзло у воду під дією підземних поштовхів. Оскільки це місце мало погану славу, катастрофу, що сталося, визнали наслідком божого гніву. Тільки три століття тому фахівцям удалося встановити. Порт-Роял не зник у морі. Його проковтнули багатометрові піщані відкладення – на яких він був збудований. Значна частина легенд про сипучі піски зародилася в Англії. На морських узбережжях цієї країни впродовж сторіч існували небезпечні ділянки, що затягували людину або тварину, які необережно вступали на цю підступну поверхню. Чи знаєте ви, що сипучі піски або плевуни є сумішю піску з водою, яка здатна поглинути будь-який предмет? Швидкість поглинання коливається від кількох хвилин до кількох місяців і залежить від структури піску, а також маси та об'єму предмета. Засідка на гірських схилах Снігові лавини – одне з найруйнівніших і, на жаль, вельми поширених явищ природи. За довгу історію їхні стрімкі маси скоїли чимало лиха. Для деяких людей безневинні на вигляд сніжинки виявилися підступним вовком в овечій шкурі. Зазвичай лавина чекає своєї години, причаївшись на схилах засніжених гірських вершин. Тут вирують снігові завірюхи, які щедро посипають схили гір снігом і створюють височезні замети. Нерідко після відлиги снігова поверхня вкривається крижаною кіркою. Якщо через деякий час сніг піде знову, то пухнастий покрив нарощуватиметься. Потім настає момент, коли верхня частина снігового пирога виявляється настільки переобтяженою, що досить невеликого струсу, щоб уся маса, не пов'язана з нижнім ущільненим шаром, зрушилась. Лише за декілька митей її швидкість різко зростає, і ось уже лавина мчить схилом, приєднуючи нові маси снігу і збільшуючи руйнівну силу. Високо над нею Здіймається срібляста снігова хмара, а попереду, немов таран, рухається повітряна хвиля. Так виникає суха, пилоподібна лавина, що складається з пухкого снігу. Трапляється, що рясний снігопад збігається з відлигою. Тоді на раніше ущільнений шар навалюється ще важча снігова маса. Незабаром вода починає просочуватися вниз, зволожуючи поверхню підстильних гірських порід. У результаті сили щеплення слабшають, і сніг починає ковзати схилом. Оскільки він мокрий, сила лавини примножується. Під її натиском ніби карткові будиночки падають не лише зроблені з колод хатини, а й міцніші будівлі. У зимовий час снігові маси частіше зрушуються на північних схилах гір, які дістають найменшу кількість сонячної енергії. На південних схилах лавинна небезпека збільшується навесні. Чи знаєте ви, що сходження лавини найбільш імовірне в період танення снігів і випадання великої кількості опадів? Підступність крижаних річок Серйозну загрозу для людей можуть становити гірські льодовики. Вони утворюються за сніговою лінією, вище за яку сніг накопичується і поступово перетворюється на лід. Найбільші з них розташовані в Гімалаях, Андах, на Памірі і Тяньчані. Льодовик – постійно рухливе тіло. Лід у ньому тече вниз під дією сили тяжіння. Правда, зазвичай крижані річки пересуваються ліниво, зі швидкістю від кількох метрів до кількох сотень метрів за рік. Але й цього буває досить, щоб порушити його гладеньку поверхню. Найбільші порушення називаються розколинами – вони є тріщинами втовщі льодовика, які зазвичай розташовані на його поверхні або бічній стіні Їхня поява може свідчити про майбутнє сходження льодовика Рух деяких крижаних річок дуже важко передбачити Упродовж багатьох років вони лежать майже нерухомо, а потім раптом починають швидко переміщуватися Такі льодовики називаються пульсуючими до них належить порівняно невеликий і зовні безневинний льодовик Колка, розташований під схилами річки Джимарай-Хох, Кавказ. Недостатня увага до особливостей його характеру призвела до найбільшої льодовикової катастрофи. Це сталося увечері 20 вересня 2002 року у долині річки Геналдон, Північна Осетія. Гігантський потік криги, води і каміння – шугонув униз долиною, змітаючи все на своєму шляху. Фахівці вважають, що льодовик зійшов через накопичення під його тілом дуже великих мас води. Цьому могло сприяти танення льоду і снігу, спричинене високими температурами повітря. Поганий характер льодовика-колка знали вже давно, тому всі старі аули в Кармадонській ущелині, на відміну від інших долин Кавказу, розташовуються, не в найзручнішому місці – на її днищі, а на схилах або навіть гребенях найближчих хребтів.